усе разом назовні полізло, як ті будь-які під весняним сонцем. А чуйка є такі, Новаковський до Петро. Підпис під платіжкою «Даєш десь» і до апартаментів біля цирку. Нані смажила грінки, дим коромислом. Вікна відчинила, сміялася, «Проєктувати будинки легше!» Вимкнув плиту, підхопив Нані на руки, поніс на все той же розбещений диван. «Познайом мене зі своїм татом Нані». «Улоба». «Завмерла». «Навіщо?» «Якщо ти зважилася переїхати до мене, то спершу познайом мене з Ярославом Михайловичем». Я не думаю, що це нормально, коли дівчина починає жити з хлопцем, а її тато навіть не знає, хто він. Нані смішно насупила бровки. Задумалася. Макар зиркнув на кохану спантиличено. Нані, Люба, є про що думати? Обережно. Ну, навіщо ми ховаємося? І не тільки від твого тата, від усіх. Ти досі не віриш мені? Вона образилася. Вона вперше по-справжньому образилася. Смикнула гострим плечиком. Усіх? Їх просто нема тепер, Сашо? Безумовно. Механіка повернула до звичного сленгу, ніби від того аргументів більше. Безумовно, сонце. Але рідних їх треба жаліти. Зробимо ну, зробімо це не для нас із тобою, а для твого тата. Тебе так хвилює мій тато? Ну, добре, добре. Давай не зустрічатися, аж доки всі мої справи з твоїм татом не вийдуть у нуль. Хочеш, я просто розірву всі домовленості. Я, я більше не хочу про це говорити. Справа не в мені чи твоєму татові. «Ти, Нані, ти!» – замовк, напружився. «Не любиш?» Нані сиділа на розбещеному дивані свіжа гілка на трухлявому пні. Дивилася крізь механіка, допитливо і здивовано, наче отам за спиною коханого коливалася невагома абсолютна істина. Я, «Я боюся, Сашо!» Вона не вміла брехати. Серце схлипнуло. Механік обійняв свій скарб. «Маячня! Маячня!» Хіба не його правда? Нані просто не усвідомлює. Як не брехати, одразу крила. «Я... «Я теж боюся». До ночі би слова падали. Татко втрутився. Нані насторожилася від дзвінка мобільного. «Тату? Чому ти не відповідаєш, Нані?» І стільки тривог та жалю у тих простих словах. «Схаменулася. Сюрприз готую». Поспіхом, наче перепросила, «Ти йде, таточку?» ну, «Вдома. Обідаю. Отам і будь. Зараз під'їдемо. З ким?» «Із Сашею». Не спитала механіка, «Можеш зараз?» Проковтнув. На цю мить, здається, його все влаштовувало. Сидів би Станіславський за столом четвертим, вигукнув би вірю. Нані нервово крутила в руці виделку. Тато, це Саша. Сашо, не знаю, що казати, ви ж знайомі. Так, видушив Ярослав Михайлович. Ну, от і добре. Я подумав, вибачте, що не говорив вам про наші знані, механік імпровізував. Перемішувати справи з особистим? Ну, хто таке? Мужик без справи не мужик. А в мене теж є справа, сказала Нані. Пагорб насипають, кивнув Новаковський. Знаю, тепер мені в процеві більше часу проводити. А що в процеві? Запитав механік і перш ніж останнє слово вилетіло з рота побачив, як насупився Новаковський. Як вигнула спинку Нані. Зиркнула на тата, усміхнулася знічено. То, то сімейне. Я розповім тобі згодом. Над столом Зависла важка мовчанка. Притискала до підлоги людей, чашки, ошатну скатертину. Мобільний виручав, як завжди. Олександре Миколайовичу, Бязь другого сорту, брате, схвильовано побідомив бухгалтер Гурман. Ціна більш ніж беріть «Із фабрики», – пояснив Новаковському і Нані. «Проблеми?» «Так, поточне. Мені час. Я радий, що Нані познайомили нас, хоча ми...» «Саша не подобається тобі, тату?» – сказала Нані, коли механік залишив квартиру на Оболонській набережній. «Я боялася того». «Ну, то таке». Я теж не подобався твоєму дідові, Новоковський усміхнувся сумно. Аби тобі щастя, дитино. А я, я завжди поруч, як оти, мама. Благослови тебе Господь. Розв'язані проблеми відпадали, як суха короста з прокаженого. А напруга сволота не зникала. Марта абсолютний нуль механіка. Від неї всі точки відліку, усі плюси й мінуси, Марта Макарові вистачило здорового глузду не атакувати коханку. Наступного ж дня, після того, як до його рук потрапили Мартині секрети, вичікував. Ніяк не міг сміливості набратися. Вчорашні плани на завтра маячня, нові вимислював, відкидав, лаявся. Ах, непростий горішок, пані Марта. Поки гіпсом до квартири на Русаніці прикута, гуляй, хлопе. Нані уже літає Мартиними апартаментами, як у власному просторі. Там лишитися хоче. Як їй відмовити? «Не з'їжджай звідси», – сказала раз. «Тут ми пізнали любов. Тут хочу. Давай я зустрінуся з хазяйкою». Запропоную їй більше грошей. Ні, збурився, тільки не це. Ніколи не говори зі мною про гроші. Ти ніколи не платитимеш. Ні за мене, ні за нас, ні за себе. Хочеш тут – буде. Вештався розкішними апартаментами кумекав. А й те, якого з'їжджати? Можна й тут залишитися? і поки Марта в гіпсі, і по тому. Дурнувати знайомство із Новаковським такого пенделя дало. Того ж вечора до коханки погнав. Шкірою відчував. Усе. Чувак, далі тягнути вкрай небезпечно. Час валити Мартазавру. Жовтень заливав дорогу сльозами розчарувань. Нічого в жовтня не виходило. Знай пудрив небо над Києвом блідою блакиттю. Та вона не трималася, опадала темними хмарами. Хмари чіплялися за маківкою церков, сходили водою, і ніби від того, що одні хмарці плакати, інші теж схлипували. І дощ в односталь періщив по всьому місту. Ось уже третій день поспіль. Перш ніж увійти до Мартиного Барлогу на Русенівці, Макар купив у цілодобовій аптеці на Розі заспокійливого. Прокотнув дві пігулки на ходу, ляснув себе по мокрій щоці, «Не з цей чувак, усе вийде», і тільки потім натиснув на кнопку дзвінка. Вона довго не відчиняла. Механік устиг разів десять повторити. Я ніколи не кохав тебе, Марто. Більше брехати не можу. А за дверима усе тихо та німо. «Марто?» – грюкнув кулаком у двері. Вихопив мобільний і набрав Мартин номер. «Померла чи що?» «Марто!» Двері відчинилися несподівано і тихо, ніби самі по собі, без людської руки. Риб. Щелина у п'ять сантиметрів. Механік відсахнувся. Перелякався якогось біса. Застих. Витягнув шию. Насторожено гукнув у ту щелину. Сонце! Сонце й не гикнуло. Макар. Товкся перед прочиненими дверима ні туди, ні сюди. Що це? Може, хтось шукав Мартину схованку з компроматом? Не знайшов, Марту прибив, зараз і його? Відступив на крок. Дідько. Треба би глянути, що там усередині? Чи ні? Е, До біса. Геть. А цікавість до дверей штовхає. Струсив страхи, напружився та як дасть носаком по прочинених дверях. Гах. Отак. Одним оком гляне що там і двері ллясь за дверей. Ой мамо! Макар ускочив до передпокою. Щелепа відпала. За дверима по стіні долу сповзала ошелешена Марта. Дві ноги, гіпсу ніц, дебеле тіло, напівпрозорим пенюаром обмотане. А на лобі – гуля. Сонце! Сюрприз! Удався! Ледь зумів утримати сміх. Насупився. Новий пенюар? Ти же з дому не виходила. Хотіла тебе вразити з підлоги. Макар відчув. Звична гра волоком тягне варити смердючі чаї. Окладати коханку на диван, зривати ідіотський пенюар, гвалтувати по-звірячому. Ніби й справді захлинається від ревнощів. Здається, у свій перший день без гіпсу Марта готувалася саме до цього. А він? Він би наостанок і не проти, як виявляється. Я замовк. Далі мало бути, ніколи не любив тебе, Марто. Марта хтиво всміхнулася з підлоги. Йди до мене. Макар штовхнув вхідні двері. Бац! Закрилися. Стояв над Мартою, метушливо смикав гудзики на брюках. Я... Вона простягнула до нього руку. Поможу, нявкнула. Макар відштовхнув Мартину руку, рвучко присів біля неї на впочіпки. Значить так. Нані Новаковська? Ну, ти знаєш. Ми з нею поживемо трохи в твоїй квартирі, біля цирку. Не хочу зараз з'їжджати. Нані там звикла. І я. А ти краще забудь мене, Марто. Геть забудь. Нема мене. Бо якщо згадаєш, я піду до Сердюка. З твоєю розпискою від Токомоно. Як думаєш, шефові сподобається, що ти знала, як його дружина трахається з тим покідьком і гроші за мовчання брала? Белькотів? Злість розгоралася. «Файна сховка!» «О, там багато секретів!» «Дякую, що й мою розписку зберегла!» «Я ж тепер тобі нічого не винен, так?» «За квартиру не переймайся, ми надовго. «Взимку свою куплю, тоді й з'їду!» «І нікому не скажу, що пані Марта апартаменти біля цирку має!» «Отак!» «Ніби все!» Ну, прощавайте, що я любив тебе, Марто, Підскочив. Гордість золотим дощем, зумів. На Марту не дивився. До дверей. За всіма законами жанру мав би вилетіти на свіже повітря, розреготатися натхненною весело, вільний, розцілувати перехожих дівчат, і напоїти всіх алкашів, яких тільки зустріне дорогою. Та долі начхати на жанрі. Крутнув замок, смикнув двері, та ба, не відчиняються. Матюкнувся. Що за фігня? Ухопився за ручку замка. Туди, сюди, мертво. Загарчав черевиком по дверях, та мать твою, за годину смиренний, як вівця, мелодично колупав замок кухонним ножем. Бурчав. «Блін, що ти собі думаєш, Марто? Ти ж сама живеш. Отак зачинишся, як тоді тебе визволяти?» Замок клацнув, двері відчинилися. Механік стояв на порозі, утомлений до смерті ніби не він із замка, а замок із нього душу вийняв. Усміхнувся винувато. Вибач. Колись може за все віддячу. Уже віддячу, — прошепотіла Марта. Під Макаром завівся білий кінь. Мчав стрім голов на сонце. І сонце те не чудернацьке страховище середнього роду, що на нього без сліз неможливо дивитися, а справжнє, ясне, торувало шлях, зігрівало пестило, дарувало такі надії і радість, і сміх. Дідько, Макар сміявся тепер, голосно, не боючись осудливих поглядів. «Як же прекрасно мати під собою білого коня, навіть якщо його не бачить ніхто, крім тебе!» «Мужчино, у вас ширінька розтібнута!» – нахабно вигукнуло зелененьке дівча, коли механік врешті вискочив із Мартиного під'їзду під рясний осінній дощ. «Хочеш?» – кинув. «Та пішов ти!» І от тоді-то, вперше за останні роки, Макар розреготався Аж під ребрами занило. Дуребко, ласкаво. Коли ще мене тут побачиш? Примружився сонце. Йому персонально. Вітер гнав геть. Нікон. Коли, сказав упевнено, і відчув під дупою теплий круп сильного коня. Як же легко жити, коли брехати не треба? Проблеми стають справами. Їхня кількість не лякає, надихає. Макар почувався новим потужним танком в оточенні немічних дикунів, із кам'яними сокирками. Перепони? Ніяких перепон. Зранку мчав на фабрику. Присував швачок. Арбайтен, арбайтен. А коли набої, от аргументи, закінчувалися, чавив їх масою. Куди? Стояв у дверях, коли швачки рівного сімнадцяті вервечкою тягнулися до виходу. Олександре Миколайовичу, майте совість. Робочий день закінчився. Першою завжди обурювалася Злата Бубнова. Златочко, золото це моє. Макар обіймав швачку, повертав до цеху. Завтра зранку гуртовий покупець приїде, а в нас замовлення не виконані. Аврал. Та почекай я той гуртовий покупець відгавкувалася Злата негнівно та до цеху поверталася а за нею й інші «Блін, Злато!» демонстративно здивовано кричав Макар «Ти розмірковуєш як, як найманка ти ж акціонер більше заробимо більше поділимо в кінці року та й до держзамовлення треба підготуватися Підібрати хвости. Ой, чули, акціонерка я? Піввідсотка. Та поки на ті піввідсотки дивіденти не біжать, я дуба дам, пихкала Злата, сідаючи біля швейної машинки. А ти працюй, золотко? Гляди, щось і не біжи. Та я вас ненавиджу, бурчала Злата, беручись до праці. «А я тебе обожнюю!» – сміявся Макар. Обожнював злату, павутинного бухгалтера Івана Марковича Гурмана, охоронця Пилипенка, швачок, японські швейні машинки, увесь асортимент і кожну стінку фабрики. Усе, що потрапляло до категорії «моє» і працює на мене а тепер точно знав – це його фабрика. І ніяка Марта, якщо тільки не наважиться на самогубство, не посміє тушкою улягтися на його шляху. Дивувався, геть не згадує коханку. Ніби й не було більше кроку виснажливих стосунків. Ні фабрика, ні кіасіїд, ні розкішні апартаменти біля цирку де він і досі, і не сам, не повертали до прикрих спогадів, не викликали гидливості чи, приміром, сорому. Ну, лякався трохи, це було. Слава Богу, вивчив коханку, печінкою відчував, мовчатиме до часу, а потім колись таки наважиться на реванш. Отож, бо колись, Заспокоював себе. До тих часів крутішим за Сердюка стану. Податлива уява пропонувала і менш криваві альтернативи. Хоч Марта і ображена смертельно, проте не настільки, щоб втратити розум. Знає, варто рипнутися. Механік дістане з кишені такий патрон, що вже не відстріляєшся. З іншого боку, поруч із Мартою, маяче баклан. А то ще та паскуда. Після забавки з голобородьками розправа з механіком для мента – розминка не більше. Куди би розписки сховати, задумався. Вихід підказала Нані. Кружляла розкішними Мартинами апартаментами. Справи, справи. Килими геть. Цяцькі хазячині на антрисолі, Важкі портьєри на помийку. Натомість повітря, світло. Поки ми тут житимемо, я все тут облаштую по-своєму. А хазяйські речі я поскладала на балконі. От тоді-то Макар і згадав що колись курив на балконі і перечепився через одну з дощок, що ними тут була викладена підлога. Підогляну на балкон. Відсунув коробки з Мартиним шкаматтям. Є! Одна з дощок хиталася без двох гвістків. Того ж вечора механік упхав пакет із компроматом під підлогу. Прибив дошку зверху коробки. Нані, а давай запросимо твого тата на вечерю. Ну, справжній респектабельний сім'янин. Дім, кохана, щоби собаку завести. Чи голу кішку. Ну, і з потенційним тестом врешті налагодити лояльний зв'язок. Ярослава Михайловича Новаковського – вкрай сильно діткнула звістка про переїзд єдиної улюбленої доньки до коханого. «Раз так у вас усе серйозно, – сказав Нані, – тоді ви женилися чи що?» «Ні, – сказала Нані. – Чому? – обурився. – Усі нормальні люди. «Не руйнуй мого щастя, тату, – серйозно відказала донька». Я бачу, що треба так, без формальностей. Ну, давай тоді житло вам куплю, десь поряд. Нані всміхнулися, обійняла тата. Ну от що ти кажеш? Ну от що, ти постав себе на місце Саші. От ти би погодився? Таких, як я, доню, уже не роблять. «Як же ви схожі? Я? З твоїм Сашею?» Кивала, сміялася, цілувала у щоки. «Но не переживай так, татку, я ж нікуди не зникаю. Щодня в бюро буду, до тебе обідати приходитиму. У процеві справ вистачає. І ти до нас?» У середині листопада, коли Нані уже остаточно обжила простір біля цирку, Новаковський врешті змусив себе відвідати оселю молодих. У серці – штричка. Хіба таке майбутнє для доньки малював? І до білявого не присікаєшся. Щодо першої шлюбної ночі, офіційного шлюбу та іншої маячні – Білявий не рулить. Нані за штурвалом. Ну, і як ви тут? Ходив апартаментами, обмацував поглядом. Місця, як у стайні. На першому поверсі кухня, вітальня і ще одна кімната. Але ми там не буваємо. Ми туди деякі хазячині речі поскладали. Вела екскурсію Нані. На другому спальня і ще дві кімнати. В одній буде Сашин кабінет, у другій мій. Я ж працюю. Я зроблю з цього незграбного простору наш простір. Працюєш, працюєш, прикрість під кадик. Одного не втямлю. Навіщо тут городи городити, коли воно не ваше? Ну, сподіваюся, скоро зможу купити власне житло. Макар, п'ять копійок. Але ж не можна жити серед вульгарності і банальності тату. Лише через те, що ми поки не маємо свого даху, упевнена. Декларувати легко не тим, у кого мільйони. Тим, у кого воля. «Мамі би сподобалося?» – додала тихо. Макар відчув у повітрі невидиму напругу, підхопив зі столу пляшку. «Ярославе Михайловичу, зважено! Нані казали, ви віддаєте перевагу виключно закарпатському коніку. А салат я робила сама?» Нані вже кружляла біля столу, поправляла серветки. Тату, прошу, сьогодні я пригощатиму тебе. Ми, поправив механік. Нані знітилася, насупила бровки. Ми. Ну, ніяк не звикну, що я у минулому. Ми. Тости, як із Калашникова. А тепер давайте за те, макар не сп'янів, ні, але ж розм'як, розслабився, щоби нані, а врешті, поборола своє небажання керувати автівкою і здала на права. Новаковський заумер, обережно глянув на єдину дитину –